el podem saludar, que el tenim aquí, l'Albert Murillo. Què tal? Bon dia. Molt bon dia. És bon... un honor tenir una persona de ràdio, que li agrada la ràdio. Ens agrada no? que vingui sí, gent. Sí, està bé, està bé, sí. perquè fa la sensació que darrerament Clar. entre les noves tecnologies, els canvis digitals, la ràdio va quedant eh, al racó. Eh? Recordem que l'Albert és director i presentador del Generació Digital, que em deies ara fora d'antena que arribeu els 20 anys al juliol. Sí, sí, sí, farem, estem preparant un programa especial, l'últim, al darrer, eh, perquè coincideix el 20 de juliol fem 20 anys, 2002 vam començar. Passant una catalana, sí, Catalunya una... Ràdio i CAT. I CAT, exacte, ha sigut el periple que hem fet. Però el 20, continuem. De fet, d'una catalana a Catalunya Ràdio va haver-hi un, un temps, no? Sí, va haver-hi un, un any, eh, bueno, gairebé un any que no vam fer programa. I, i llavors la Neus Bonet que estava i que està a Catalunya Ràdio ens, ens va rescatar Molt bé, molt bé, fantàstic que de fet Neus Bonet estava a Ona Catalana Sí, exacte, sí, exacte de Cap de programes crec que està Correcte que vaig estar punt d'entrar, i jo sí. que parlava. Què saps, no? Aquesta no ho no sabia, història, no ho sí. ja us ho l'explicaré una altra. Sí, si arribes a entrar, no estaries aquí. Jo, quan sento Neus Bonet, uh, mentretot... Perquè, et se et posen els pèls de punta, sí, no? Sí, perquè em va dir, el diu, cap. ja et trucaré <coughs> si estàs seleccionat. I me'n recordo que vaig estar un dissabte allà esperant la trucada de I... Neus Bonet. I el telèfon va sonar o no? Uh, va sonar, però va dir, diu, n'hi havien dos, i ja m'ha escollit l'altre. Sí. Bé, et va trucar i t'ho va dir. Sí, sí, almenys... Estàve. Bé, vaig trucar jo, de fet. Ah, val, d'acord. <laughs> perquè vaig dir que no em trucava. Però va bé dir... que Queda millor dir que em va trucar allà. Bé, doncs Albert Murillo, eh, com dèiem, director i presentador de Generació Digital, que per cert també veu fer al sala la tele, eh? Sí, vam fer, vam fer dos anys. Jo vaig estar dos anys. Eh, vaig en malalti, eh, t'he de dir, perquè fer fe un programa de tele... Eh, esgota, esgota. Bé, és que no, clar, érem de ràdio i va ser horrorós. Horrorós, bé, bé, no? però, però tan diferent a la ràdio realment i, i jo almenys vaig quedar esgotat però una experiència bonica sí. uh -huh. i uh, clar, t'hem portat per una altra cosa a eh? sí. la generació digital sí que és veritat que parleu de videojocs i també d'entreteniment i... sí. una mica mirant el futur no? però tens una altra afició en aquest cas és la feina del generació digital, però mm. tens una afició que és a l'Espacio Sonante, sí. que mires al passat. Exacte, sí, sí. I, I el miro a través de doncs, formats d'àudio, on, on hi ha enregistrades veus o programes o el que sigui, intento recuperar aquests formats. Com va començar això? O sigui, va començar amb allò... Mira, sí. tinc una cinta, de digitalitzar i et vas anar enganxant? Eh, una mica sí, jo anava molt als Encants, perquè amb, amb el tema aquest del programa de Generació, doncs, eh, buscava videojocs antics, eh, els Encants se'n troben, en trobaven, ara la cosa és més complicada i també veia que hi havia, doncs això, casets on posaven una sèrie de coses i, i, i vaig, agafar, vaig començar a agafar casets fins i tot discos uh, uh, però no normals, sinó enregistrats per persones uh, i vaig Discus, dir... Discos de vinil de vinil, vaig trobar un uh, d'una família que recitava poesia i eren quatre discs uh, que segurament haurien regalar algú i, I vaig dir, aquí hi ha històries. en regal, per sí, això, sí, eh? Sí. Sí. T'imagina la família, no? La típica tieta... Tien Et un porto disc, un regal, aquí. Sí, quatre Julio... discos de poesies. I s'imagina sí, és... Julio Iglesias, no? No, no, no, som no, no, no, nosaltres. Quatre discos de poesies de la família. Sí, exacte, bueno, exacte, fantàstic. I, no, I vaig pensar, mira, aquí hi ha històries que, que segurament són interessants. I vaig començar a recopilar material. Uh -huh. Clar, moltes d'elles em trobava que, que hi havia programes de ràdio, perquè en aquella època el que fèiem era les cintes de caset, com que no hi havia podcast ni hi havia res, enregistràvem els programes de ràdio per per poder-los escoltar després uh -huh. o el que sigui. O gravat la tele directa. Eh, jo, jo havia gravat amb el casset a la sí. tele. Sí, sí, també. també. I, i això va fer que, que, que veiés que hi havia de vegades programes de ràdio que no existeixen i que només estan en aquella cinta i això és molt potent. I vaig començar doncs, a investigar i a, i a bueno, comprar-me aparells i anar escoltant. Sí, sí. Una afició molt molt molt interessant que jo crec que amb el temps s'està perdent. Evidentment, les noves generacions, això de la ràdio Res. i de la ràdio dels anys 70 i 80, això, en fi, i, i estic d'acord amb el que diu ell. Mm. En molts programes que van ser efímers, dius, això d'on t'ha sortit? No? Exacte. Eh, jo tenia la falera, l'afició la en aquell moment, estem parlant dels anys 70, quan en ara la l'Ona Mitjana, sí. eh? que per poder captar emissores, clar, evidentment, captava les emissores de Catalunya, les, les properes, les, la província de Barcelona, eh, arribava al vespre i hi havia interferències, i llavors aquestes interferències et permetien poder captar emissores linyanes, mm -hmm. de, sí, sí, sí, sí. de Madrid, d'Andorra, per exemple, sí, sí. aquí a Ràdio Andorra, coses que, que durant el dia no es podien emetre, Això era era es malament, però sí, feia gràcies, res. Sí, sí, no? sí exactes. Que... Sí, sí, sí, sí, que se'n mesures de que Lusia, per exemple, programació normal, mm. eh i... Jo crec que són els bojos de les ràdios que I tu feies, sí. això, ho fas, Albert? Per exemple, allà on vas, poses la ràdio A veure com sona Sí, sí, ho faig Mira, jo des de fa 12 anys Amb la família sempre fem intercanvi de cases eh, Ara amb la pandèmia Doncs aquest any tornem a començar I una de les coses que sempre faig És quan vaig a les cases Que no són meves És posar la ràdio a veure què escolten Ah, està bé Sí, i m'he donat que encara s'escolta la ràdio Almenys als països europeus uh -huh. Del nord d'Europa I ho faig I a més això que... que, que que comentes, jo també ho feia en una època, d'escoltar de, emissores de, de fora de, de, del teu àmbit. Eh, ho trobava molt especial. Ho continuo fent ara. Quan vas amb el cotxe, no? No, eh, ah. amb, amb emissores locals de FM catalanes. És a dir, jo visc a Sant Cugat i em, pot, sí, sí, em vaig comprar un aparell de d'EFM força sensible sí. i intento escoltar emissores que en teoria no podria escoltar. I m'encanta poder escoltar doncs, emissores de fora del Vallès sí. que emeten amb molt poca potència uh, i, i, i m'agrada conèixer... Sí, que podries posar internet i escoltar-lo. Per exemple, quin, escoltar has trobat, quin has trobat? Uh, ara, Mata de Pera. Mata de Pera Radio. En principi, sí, dius, està força a prop de, de, de Sant Cugat. És uh, la que, per cert, emet amb més potència. Em sembla que l'antena la té molt alta... I, sí, sí, sí. Oi que sí? Pot ser, eh? Sí, sí, sí. Pot haver-hi aquí algun tema? Exacte, és que hi ha un tema aquí. Ah, d acord, d acord. De, de fet, a l'època Jordi Roeda també prové d'allà, de Matavera Ràdio, sí. es coment... no sé, es pot comentar això, no? Comento, què? Fa una, no ho no ho no no no. Però jo crec que ens hem entès tots. No, ens hem i, i t'he de dir que... que hòstia, la reu a casa com, com si fos una FM no tira, eh? sí, sí, brutal i això eh, em fa molta gràcia sí, aquesta fal·lera d'ell també de, de, de, de captar emissores eh, petites, sí. locals en alguns casos municipals, sobte també el tipus de programació que fan sí, tant. Sí. Evident, eh... la publicitat sí, la publicitat. jo la recordo publicitat. haver escoltat un ràdio Trem, sí. Trem un dia anem a anar al cotxe Estaven fent un concurs, sortejaven una dotzena d'ous. Un Imagina't. qui encerti aquesta pregunta, i la gent trucant. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí una dotzena d'ous. No. Gentilesa de... Sí, sí, Tal. escolta... I sobretot els programes de gent jove, a, a mi m'interessa molt, perquè, perquè doncs, les ciutats, algunes, encara, doncs, aposten per la ràdio, els seus ajuntaments o qui sigui, i és interessant escoltar la ràdio avui dia feta per gent jove. Anirà ja, que encara gana. estem allò aguantant, eh? Sí. eh? Aguantant com podem. Sí, sí. Escolta, uh, clar, he revisitat uh, la teva pàgina web, perquè la visito molt sovint, sí. i de fet hem de dir que tens un canal a Telegram allà també sí. vas penjant cosetes sí, sí, és sí, que sí. està malalt, està oh, sí. malalt. Dies, així és com si tingués temps a veure no? no, sí. no es pot dir públicament sí, espaciosonant, eh? Espaciosonant, eh? i ah. el que faig és com que estic, em passo el cap de setmana digitalitzant, és a dir, agafo doncs, per exemple aquesta cinta que tenim aquí que me la vaig trobar a Catalunya Ràdio em posa Senyor Salvador aquí. el que faig és ensenyar-ho Ei, mira, estic treballant justament amb això. D'aquí a poc, a Espacio Sonante, trobareu què és el que hi ha exactament aquí. Mm. Aquí, per exemple, hi havia, doncs, una... el J.B. Foix, el, el poeta, li donaven una, una medalla a l'Ajuntament de Barcelona. Això ho has penjat, sí, I sí. ho ha penjat, i... I, i bé, per mi és molt emocionant poder escoltar la oh, veu de, de, de, del mateix poeta, que, a més, no vol el premi, perquè sempre ha estat en contra dels premis, i que ell mateix recita un parell o tres de poesies seves, no? Bueno, nosaltres que a vegades de d'efemèrides trobar um, documents sonors, que intentem sempre buscar a YouTube sí. o que sigui, de personatges que sempre els anomenes però dius Exacte. i quina tenien, sí, és no? Sí, és veritat, és que sí, I, I en aquest cas, veus, fas, fas un favor sí. de la humanitat Exacte. de malalts com nosaltres <ríe> per poder sentir com parlava aquella gent, no? Sí, sí, sí, i almenys, mira, deixar-ho a internet i que aguanti fins que no aguanti, uns quants anys <ríe> i que la gent, doncs, que vingui ho pugui escoltar i, i mira mai se sap si pot fer un, un, no sé alguna cosa important per algú. No? Però, per exemple, aquesta cinta que et vas trobar de Salvadors Camilla, alerta, mm. te la vas trobar als Encans. No, aquesta no. Aquesta oh, és de Catalunya Ràdio. No. Ah, Què passa? Us explico una cosa de Catalunya Ràdio, que està passant ara. A sí. uh, Catalunya Ràdio s'ha doncs, treballat durant molt de temps amb aquests magnatòfons, uh, fins a l'any 99, si no sé equivocat. No? Revox, exacte. Revox, uh, doncs teníem moltes cintes, gravàvem els programes... En la... I el que han fet durant aquests anys és digitalitzar tot el material... Que tenien. Què passava? Hi havia eh, unes 300 cintes que no es van digitalitzar perquè es van trobar posteriorment al revés dels armaris i ningú anava a digitalitzar. Ui, això em sona. I aquest material es anava a destruir perquè tot això es destrueix. I mira, aquest el vaig trobar, vaig poder recuperar de tres capses que vaig fer unes 300 cintes i estava entre elles. Això per què passa? És que no, no, ho, entenc, no ho entenc. Potser per la per la falta de, ho diré suaument, la falta de paciència de cuidar sí. l'arxiu, perquè és que la feina que estàs fent tu, clar, hem de recordar que això l'única manera de passar-ho és a temps real. Això demana molt temps. S'ha de fer un, persones... un procés analògic, d'analògica no? an digital. Sí, sí, Llavors, sí. necessites posar uh, el format d'analògic, sí. reconvertir a digital, i si aquesta cinta dura una hora, doncs allà una hora. Però primer trobar una màquina que, que ho llegeixi bé, que sigui que la quantitat i que costen diners, i tot això doncs ho estic fent jo. La veritat és que l'arxiu de tv Catalunya Ràdio fa una tasca brutal, i ho dic de veritat, eh? no perquè estigui treballant, sinó que s'ha fet molt el que passa que eh, jo vaig eh, comentar, escolta'm, hi aquestes capses, hi ha aquestes cintes, i em van dir, Albert, és que no podem. Per ha, tu? Sí, sí, <ríe> hi ha prioritats, no podem, doncs m'hi poso jo, m'hi poso jo, i sí, sí, uh, han, han aguantat la destrucció de les cintes, perquè ara ho faran, i totes tenen el gomet verd, el gomet verd vol dir que han estat digitalitzades, han estat... i aquestes no, i ara ho estic fent això. No. Escolta, per cert, uh, ara t'hem fet quedar bé, uh, o ens has fet quedar bé, perquè demà tindrem la Montse Català. Ah, sí? Sí. Què dius sí, sí, ara? Aquesta recenca. Home. Sí, sí, sí. Vull dir que li posarem ah, aquest no tall sabia, eh? i almenys sí, que, sí. doncs, aconseguim alguna cosa. No sabia. Almenys Molts una panera si per no sé. a sí, sí, exacte, exacte. No, no, no. Li vaig passant, cada setmana li vaig passant material i són superreceptius. Us que... volíem fer coincidir però al final... Sí, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Escolta, mira, ara deixem davant de banda Catalunya Ràdio un moment perquè has penjat un document de rac dels inicis de rac sí? perquè no sí, sí. té res, absolutament res a veure a la rac que coneixem, a la graella de programació que coneixem. Mira, escoltem, un fragment. Una informació que començarà liderant ben d'hora a les 6 del matí, Pellici. la Núria Pellicer, Farré. De 6 a 9 i a partir de les 9 i fins a les 11, Ramon Pellicer. Aleshores serà el Exacte. temps de l'opinió i des d'aquesta opinió Hi ha un una, programa que sembla un trasllat, eh? una transició suau cap a l'entreteniment. Serà en el context del programa l'auditori que precedeix la primera hora i al primer hora de 6 a 9 informació estupta eh? però també tens de... Tens Sí, ens han copiat el nom. No, no, tu et vas copiar d'ells? No, quan de quan és això? Quan és? I Veus, gràcies a l'arch del 2000, això és de l'any sí, sí, 2000. 2000. Per a entendre la B. Però... Això et vas copiar d'ells? No. no. Alguna dir... Mira, gràcies a l'Albert Morillo on sí. descobreix un plàgide. No, ja no, no existeix, no existeix, no existeix al primer hora, o sigui, exacte, sí? Exacte. No, aguantat sós vosaltres, no? Que admeses deia la primera hora. És, és primera hora, sí, l'article. Sí, sí. Però sí que no, m'ha fet gràcia recuperar això perquè recordo que els iniciïs de Racu no? una programació totalment sí, diferent, sí. molt lenta, fins i tot de sí, ritme, sí. no? No, va començar el maig, era fins fins a volien començar de debòs o tot uh -huh. el setembre, i sí, sí, molt diferent. La vaig enregistrar perquè em feia molta gràcia, jo entrava a una catalana en aquella època, um, i és molt curiós, perquè quan jo vaig fer... quan Perdonen, quan Raco va fer 5 anys, sí. no tenia aquestes cintes, aquest material. És que és increïble. I m'ho va demanar quan van fer 5 anys, és a dir, 2005, d'acord? I jo, quan ho he digitalitzat, ho he posat, molts treballadors de raco em diuen, oh, ho podem agafar? Dic, perdona, però sí, us les vaig passar aquestes cintes i em veu tornar aquestes cintes. O sigui que tampoc ho tenien. Tampoc ho tenien, T Tampoc eh? ho tenien. És a dir, al final, com que les ràdios viuen el dia a dia... Però això és eh? preocupant, eh? Però passa tota, a tot arreu, o gairebé tot arreu, eh? Ara almenys ja ho tenen. I mira, estic content perquè sé que ho han digitalitzat. Ara, mira, hi ha un altre programa. Sí que és veritat que, que abans s'abatia molt en directe, no? Sí, uh, clar. Abans i no clar. I, sí, sí. i no s'hi pensava. Però per sort, uh, això, hi, ha, hi havia oients que, que enregistraven els programes, com feia el Francesc. Sí, com, com home, com jo feia. recordo que es gravaven els programes de per, sí. per una qüestió de normativa, de sí. llei, sí, amb sí. cinta de caset, uh -huh. o amb cinta posteriorment amb cinta de vídeo, també. Però casa també és la els, els sí, no, no, però a nivell no? de les, les emissores tenien l'obligació d'enregistrar de per si hi havia algun requeriment Exacte. judicial. Sí. I aquella tenien una validesa d'una setmana. Mm -hmm. val? La mateixa cinta... Durava de, anys. No? El dilluns servia pel dilluns següent. Automàticament es esborrava. I sí, sí, eh, ja era, era el sistema aquest. Era l'únic que es gravava. Sí. I si volies eh, aconseguir alguna cosa, tal dia o sí, sigui, mira, agafa la cinta de casset exacte, que ho trobaràs. Exacte. Dir que doncs no... mira, amb la paciència que té l'Albert, a vegades es troben eh, tresors eh, com aquest. Una entrevista a Núria Feliu, ah, bon. al programa Cultura Popular de l'any 1985. I, I, bueno, escolta, va ser... Perdona'm un moment que em truquen la porta, no? És això, és un dels problemes de viure sola, no? Sí. Ja ets d'anar la porta Si mentrestant vols posar algun disquet sí. Anem a sentir aquest un petó més amor meu Molt bé, gràcies Enric I continuem la xerrada Gràcies ho trobo, ho trobo sensacional sí, sí, és és... Clar. Que A mi em va, passar, em va passar una vegada això ah, Amb una bueno. entrevista amb una persona Que ara és directora d'aquesta casa I què et va, va ser... què et va dir? Que un moment et deixo que vaig obrir la porta val, I em va deixar val? No, no, és que al final s'han ah, de les coses Però no com disquet si... no, no tenia disquet Clar, <laughs> clar, aquí ho més fumull <laughs> Amb la Lúlia Feliu no hi havia problema És fantàstic això Parlem de l'any 85 Mira això va ser molt especial perquè a des de que faig una, faig una seccioneta cada 15 dies al programa de la tarda de Catalunya Ràdio, ah, sí de Carot... Enveja, a... enveja, eh? Sí, Tenim sí. enveja eh? d'aquesta secció. Molt, i la, la, la veritat és que t'he de dir que, que nosaltres el que fem és eh, fer com una crida per si hi ha gent que té cintes de caset. Mm -hmm. I això ha fet que molta gent es posi en contacte amb mi, em demana coses que no puc fer, de vegades tinc 700 cintes d'una empresa... És dic, una no, no, bogeria, Sí, sí, sí, és molt fort. Però, de vegades, mira, a, a, això ho vaig agafar de Radio Clot Televisió, Uh, una ràdio que va... sembla que tenia una vida de dos anys, aproximadament, uh -huh. i uh, es va posar en contacte amb mi, la persona que va ser directora d'aquesta emissora, i tenien cintes com aquesta, que tinc coses que encara he de recuperar boníssimes, com entrevistes a la trinca, uh, que, que vull escoltar als anys 80, als estudis, a veure com com parlàvem, saps? Sí, sí. Vull dir que no, no, tinc ganes. No, i el que fa molta gràcia, abans que diguem l'escamilla, hi ha una entrevista amb, amb Serrat, no? que eren sí. molt bons amics, i sí. hi ha un col·leguisme allà... Totalment, sí, sí. La qualitat d'Ossa és fantàstica, és que sí, sembla sí. que l'escoltis ara. Totalment. Que, que és, això és el que permet, no?, quan el digitalitza l'Albert, no?, que, que sembla que, que escoltis la ràdio en el moment, Sí, sí, no? sí. sí. Ah, tinc un altre moment, va. Un veure. altre moment que, que segurament agradarà al Francesc Novell, Uh, Puyal, Puyal uh, clar se'l considerarà sempre el, el, la veu uh, del futbol en català, sobretot del Barça a Catalunya Ràdio, però abans va Ràdio començar Barcelona, a Ràdio, Ràdio Barcelona amb sí. el futbol en català, exacte sí. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal amb qui establim ja connexió Deia que t'agradarà, Francesc Novell, perquè tu eres gran fan de Charlie Reixac, eh, que sí, Afa, nomà, sí que, que, que t'agrada eh? molt, que sí, ara no vol dir, però sí. Mira, mira. Amics, bona tarda mira. a tothom. Salutem els nostres oiells des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió... És que se sent millor que ara, se sent millor que ara. Bé, aquest és un altre tema que podríem parlar. La qualitat, no? La qualitat, no? sí. És, és fantàstica. Ràdio, sí. Sí. Doncs mira, un gol de Reixac, mira, un gol moment Reixac. Posa, posa el següent tall. Disposada a observar... Terni! Terni! Terni! Terni! Terni! Terni! Terni! Terni! Terni! Terni! Terni! Terni! Terni! Terni! Terni! Terni! feien aquestes connexions que se senti tan bé? La microfònica, no? Sí, exacte. A veure, una cosa. Quan el Barça jugava a casa, al Camp Nou, se sentia bé. Quan el Barça jugava a fora... Perquè per telèfon. Era per... So telefònic. I evidentment era horrorós. Horrorós, eh? I una d'un telèfon... Doncs una línia microfònica, no? Exacte. Exacte. Mira, fa poc vaig trobar una cinta, també Catalunya Ràdio on es parlava dels 20 anys de, de, de la transmissió de futbol en català i fa molta gràcia perquè eh, parla una persona que, ara no recordo el seu nom, que és lingüista i que eh, va parlar amb el Puyal uh -huh. per veure per primera vegada com havien de parlar de certs detalls de, del camp, com el césped, es deia césped abans. Ah, és veritat. I van dir, no, no, direm gespa. O, o sigui, fora va, de joc, no? Exacte, van començar a, a, a parlar amb, amb paraules concretes. O per... marxa de l'escomesa. Sí, sí exacte. És que Pujalba es va inventar moltes paraules sí. que no existien en el sí, diccionari sí, Català. Sí. Per exemple, per llongar, Eh, sí, sí. que t'ho de prolongar i altres, ara començaríem a dir sí, sí, sí, ursai, sí, sí. Eh, catalanitzar els noms dels Exacte. equips dels clubs a l'esporting de Xixón sí, sí, sí, eh, sí, sí, sí, sí. de Xixó Jo sempre he pensat que si fos futbolista em diria Murillo saps? perquè ell segur, diria Murillo segur, té la segur, pilota segur, saps? Segur. Que Això encara ha relat, eh? o sigui, sí. continua eh? sí, sí, tot sí, que m'ha d'anys sí, doncs escolta, i, i quan tindrà fre això? Perquè, clar ah, si has fet aquesta petició la gent que sap que fas sí, això, et va enviar material? Ahir mateix vaig rebre un missatge interessantíssim de la família d'una persona que treballava a Ràdio Nacional que va escoltar una cosa que vaig penxar i tenen material uh, jo, vaig, jo vaig fent paquets ho tinc tot amb un, un armari Uh, aquest armari encara no ha desbordat i vaig, vaig intentant treure'n la feina, però amb calma i no ho sé, no ho sé mm. quan em cansi, però ara estic gaudint molt perquè conec molta gent i ho és fantàstic de manera altruista, més Sí, sí, sí, totalment sí, sí, això sí, ja, La gent, això la gent és, no s'ho creu, eh, però de veritat eh? sí, sí, sí. Sí, mira, Aprofito la benentesa, ja sé que no toca amb el tema però que té eh, relació amb la ràdio que eh, què passarà amb la ràdio del futur, perquè estem parlant de la ràdio del passat. Mira, la gran pregunta, la gran eh? pregunta amb aquest canvi de, fi, de les noves tecnologies, sí. la gent jove que escolta, que està per altres històries. Sempre s'ha dit que la ràdio moriria, la ràdio ha anat, ha vivint, vivint d'alguna manera, però és clar, veus com està el panorama actualment al sí, 2022, sí. com ho veus tu això? Mira, recordo aquesta pregunta la feia Sintonic i fa molts anys en el seu programa. Jo recordo que vaig enviar una carta parlant de com veia el futur. Uh, no, no ho sé segur, uh, una vegada en una conversa que vaig escoltar en Pujal, Pujal deia, deia:So uh, en tenim dels cotxes. I uh, amb els cotxes jo sempre penso amb eldat amb el perdó amb, el, uh, amb la tecnologia digital, uh, ara no me'n recordo com es diu, i um, el nom. Però, el DAP. Sí, el DAP, sí, perdó. El, el DAP, sí, la digital, sí. La, que, que Catalunya Ràdio i moltes emisores se'n van, eh, mm -hmm. eh, se van anar i jo no sé si eh, eh, hauríem de mirar en el futur de, de la ràdio, en el futur dels cotxes. És important que, que jo crec que continuï la ràdio als cotxes i que no hi facilitem, entre cometes, Exacte. que es pugui escoltar a Spotify d'una manera senzilla, sinó que encara hi hagi la ràdio. No ho sé. No ho sé. No, no, Aurem, no sé què dir-te. Sí, sí. Bé, abans hem tingut un mini-debat sobre això també a fora, sobre les noves tecnologies, i ah, sí? com s'han anat adaptant a la ràdio. Vull dir que, que sempre està en constant moviment, però esperem que es mantingui la ràdio, ah, sempre. Sí. Eh? I quan hi ja ha les grans notícies, la gent posa la ràdio. Exacte. Encara, encara. vull dir que veure... Albert, ha sigut un plaer. Igualment, de veritat. Se'ns ha fet curt, això, eh? Se'ns fet curt, però contents de parlar de ràdio, a més amb l'Albert. El podeu seguir a eh, Espacio Sonante, aquesta aquesta pàgina web, que d'espai s'està quedant, eh, sí. quedant limitat a casa, però, però espai n'hi a la web. I que si algú, algú té cintes, com. info sí. Tu vés-ho dient. Tu vés-ho dient que no s'acabarà la feina. <laughs> Gràcies, Albert. adéu Ens n'anem en a Marc de Triomf. Bum, xacanina. Fins demà, que vagi bé. Adeu, adéu, adéu.